І добре б воно було, може, в шрамі до кінця козаків утихомирив. Так отже, як за тим сіятелем по Ниві, так і за шрамом Павлоцьким слідом ходив диявол і всівав плевели в пшеницю. А той диявол нехто був, як полигач Брюховецького, Буяхевич. Надувшись, мов той сич, проходив він із своїми підручниками мимо козацькі купи, і, бачте, нічого злого й не діє. Тільки то там, то сям, що-небудь блявкне, да так же то козаків гірким словом зневажає, так їм те нещасне панство та гетьманство в вічі тиче, що козаки, прислухаючись, тільки уси кусають. І як от рибалка, їздячи човном, кукольван розсипає, так той потайний зраця Вуяхевич розсипає гіркі слова в козацькій душі. Аж ось наступила темна глуха ніч, і добре і зле опочило. Чи спав же то Сомко Гетьман, чи ні, аж Рам не змигнув оком і на годину. Ніхто б не розказав, ніхто б не списав би всіх його думок. З тяжкою от клопоту головою ходив він от варти до варти, частенько поглядаючи проти Романовського кута, а в Романовського куті широкі дуби від огнищ світяться. Через поле чути глухий гомін, ячать здалеку людські голоси, Наче та хвиля на морі перед лихою бурею. Розкажемо ж тепер, що діялось у домі в Гвинтовки, як отак працював наш Павлоцький шрам. Мабуть, тоді вже така година була, що і тут якось не було ладу ні між жінками, ні між чоловіками. У жіночій громаді не йшла в лад ота княгиня, Жона Гвинтовича. Одно, що вона пані великого коліна, а друге, що з дідес прадіда вона ляшка і католичка, так уже тут як не підходь, а не потоваришиш щиро. А в чоловіків вийшло своє безладдя. Череваневі було якось дивно, що Гвинтовка наче іншим чоловіком зробився. Знав він його за молоду добре. Жвавий був козак. Як було пустить Хмельницький по Польщі загони, то вже ніхто далі його не пробереться. І говорять було козаки, о, далеко наш гвинтовка досягає. І чи вже в компанії, чи що, так гвинтовка друзяка та й годі. Тим то й полюбив його черевань і сестру в його засватав. Отже, і тепер він бачиться той же, да ні. Усе в його стало якось хистко, і слово його, хоті і бойке, да не таке тверде і щире, як правдиво козацьке слово. Простий був чоловіче на черевань, а йому стало розумно, що тут щось да не так. «Як оце, Михайле, у вас учинилось?» Питається Гвинтовка в Череваня, «що ти свою Лесю заручив за гетьмана». «А о чом же бгате?» – каже Черевань. «Чом нам не заручити дочки, хоч би й за гетьмана? Хіба ж ми з з гетьманами хліба солі не їли?» «Хто ж це говорить?» – сказав Гвинтовка. «Дочка моєї сестри...» Зуміє показати себе на всякому місті. Тільки що зробили діло спішно. Та коли б воно не вийшло смішно? Проти чогося ти закидаєш, питає Черевань? Против того, що тепер під цю заверюху того й гляди, що спіткнеться. Нехай б гатику, каже Черевань, спотикаються наші вороги, а не пан Сомко. Ге-ге, гвинтовки йому, спотикались і лучі от твого Сомка. Виговський, здається, добре сидів на гетьманському столі. Отже, гадяцькі пункти і того зобхнули. А кажуть, що Сомко хоче теж із Москалем по гадяцьких пунктах торгуватись, коли б свого не проторгував. От Іван Мартинович ліпше видумав, що без торгу береться до гетьманства. Тимто й цар його кажуть у великому пошануванні має.